І женька знову сховалася під ковдру, перевернулася на живіт, обхопила руками подушку і задумалась. Але при цьому гнала думки про те, що місячні не прийшли вчасно, і що робитиме, коли раптом? З усиллям волі вона посунула їх, замінивши на спогади про почуту сьогодні розповідь її жінки в кав'ярні. Історія з чоловіком, який замість підперти плечем дружину, чи хоча б разом розгрібати спільні проблеми, просто собі зник. І навіть не так уже й просто, зважаючи на лист до у прокуратуру. Але ж опоралася та вистояла. Чи могла вона пробачити йому це через рік? Навряд чи навіщо їй такий? Женщині не гаразд не порівняно з проблемами однієї цілком реальної жінки. Але якби ще та розповіла, як саме люди вибираються з такого лайна? Женька згасила світло зітхнула вмостилася зручніше і раптом хмикнула. Згадала стару дівчачу прикмету, ночуючи на новому місці промовляти «На новому місці присніжженіх невесті». Київська то прикмета чи глобальну дівчача ніхто не знав, але вони з приятельками не раз уже проробляли цей ритуал, бо просто було цікаво. Дві жінчині-подружки, колишні однокласниці Вікуся і Даша, що не віддали про радикальні зміни в її житті. Лише Іллі було сказано про це, і давно дано дозвіл допомогти. Дівчата мали дізнатися вже за фактом, і от тепер на новому місці, пріснісь. Так, вона знала повнодорних прикладів, забобонів, і ніколи не ставила до них серйозно, але чому б і ні? Дівчина прошепотіла ці магічні слова і тихо спливла в сон. А зранку о пів на восьму, коли вибігла з під'їзду, щоби встигнути відкрити перукарню, сон не згадала. Першим, що побачила перед собою, була спина Іллі. І він тупцяв біля лавочки, на якій стояв паконок із Макдональдсу. Женька визирнула по сходах і зрозуміла, що непомітно обійти хлопця ніяк не вийде. «Що за цирк, брате?» Тихо постукала його пальцем по плечу, але Ілля аж підскочив. Ой, налякала, задумався, який брат, який цирк. Очі його були невинно хитрі. Дома раптом не встигла поїсти, може, проспала на новому місці. І лише цієї миті Женька згадала, з якими словами вчора заснула. Згадала і почнула сміхом, бо снився їй то Жириновський у гніві, то якісь бійки політиків, але вже не в парламенті, а в неї перукарні. «Тьху, куди ніч, туди й сон», – емоційно промовила Женька. «Ти чого це?» – не зрозумів Ілля. Та я про своє. Ти той, ішов би собі в інститут, бо он це с'є на носі. А мені ніколи тут із тобою. Я в графіку, мушу бігти. Я в курсі. Подумав раптом про спої дівчина. То виречу, підвезу. І хлопець кинув на скутер, що стояв неподалік біля жасминового куща. І Женька його не відразу помітила. Ти? Мене? Зараз? І вона гмикнула. Зиркнула на скутер, потім на Ілю, що тримав у руках пакунок із... Надто знайомим запахом, звичної хоч і не нашої їжі. Хоча ідея непогана. Але я внесу поправочку. Часу дійсно обмаль, я так і проспала. Тому я їду на твоєму коні до роботи. Відчиню двері, пущу дівчат. А ти раз ніколи не поспішаєш, прогуляєшся пішки, і там його мене забереш, а? А ти хоч упораєшся з керуванням? Ага, я вже на подібному їздила». Не така там складна система, та й їхати лише два квартали. Ну, дивися, би носа не розбила, з незаплечами хлопець. Ілля не розраховував на такий поворот події. Але ранок був сонячний, погода хороша. Женька встигла на роботу, бач, яка оперта. Що ж, доведеться прогулятися, хоч і не на це сподівався. – Ти непередбачувана. Торпеда, як це в тебе так швидко голова варить? – усміхнувся він. Згода. Шоруй, поки не спізнилася. Пакет забереш із собою, чи принести? Принеси, бо на нього. Шкода буде хавки, а особливо кави. А звідки ти знаєш, що там є кава? Ще роздивувався Ілля. Знаю, засміялась дівчина, уже погладжуючи сидіння скутера. Ну, давай ключ. Розділ дванадцятий. Уночі Амалії не спалося. Вона підводилася з ліжка, пила на кухні воду, блокала квартирою, спотикаючись, бо іще, об, іще не розібрані після переїзду коробки, з яких усміхався мураха-культурист, символ компанії, що надає послуги спакування і перевезення речей. Найнеобхідніше помістилось в одній валізі. А ті коробки чи взагалі коли знадобляться? Жінка взяла цигарки, Накинула на нічну сорочку махоровий халат і вийшла на балкон. О четвертій ранку, в другій половині травня, на ще було темно, хоч невдовзі мав зачинятись